Іван Наумович, Гриць-Шпачок Незнатонькі люди, добрі чи тими часами, Є іще на світі, де такий наймит, Як був Гриць-Шпачок. Бо той і було кому робити, Сила була ні в року, І охота була до роботи. І в роботі він ніколи не перебирав. І що в руки взяв, то і зробив. Де уже Гриць був, там робота йшла належно. Бо не лише, що сам не полінувався, а й ще других робітників наказував. І їм приговорював, щоби щиро робили. А що за веселу натуру мав? Що бувало, скаже. Чи заспіває, то лиш дивися на нього і слухай, і смійся, хоч і цілий день не наскучиться. То його Газда мав велику тіху, і ціле Газдівство йшло йому як з води. Прийшлося, вислужив Гриць рік, кличе його Газда. Грицю! Що ж тобі дати за рік, що ти мені служив? Е, -е повідає Гриць, то дурниця, що дати? Найно -на я й ще рік послужу, та будемо від так говорити за платню. Послужив Гриць знову рік. Кличе його газда. Грицю, годися за платню, щоб я знав, що тобі дати. Найно, каже Гриць, до трьох літ. Відтак порахуємося. Газда рад, що такого робітника має, що і за гроші не натискає. Вислужив Гриць і третій рік. Кличе його, Газда, Грицю, ну що тобі заплатити? По-золотому, каже Гриць, за рік, то за три роки три золотих. Гей, подумав собі Газда, то не лише добрий наймит і щирий, а ще й дешевий. Що то? Золотий на цілий рік. Ну, добре, Грицю, на тобі три золотих і служи далі. Ні, каже Гриць, уже собі глядіть іншого, бо я йду. А я тобі дам, каже Газда, по два золотих на рік. Ні, так і не буду. Дам тобі по десять золотих, а будь. Ба й ще більше дам. Ні, не буду, та не буду. Взяв гриць свої три золоті, поцілував в руку газдиню, подякував за службу, та йде в світ. Та веселий, та виспівує собі. А йде лісом, а в лісі весело, пташки співають. Гриць, поглянув на одну пташку та каже, кобито то так я знав співати, як ти, голосочком чистим, або, оби мені скрипку де дістати, то й я би собі так весело заспівав і заграв». Аж тут дивиться, а стежкою йде якийсь маленький чоловічок, такий дуже маленький, а старенький, сивенький. «Дай Боже, добрий день!» – заговорив до нього. «Дай Боже, здоров'я!» – відповів той чоловічок. «А ти що за один?» «Я Гриць шпачок, наймит, вислужив три роки, забрав платню вчерез та співаю та йду в світ». «Ой!» – каже той чоловічок. Коли ти маєш платню за три роки, то порятуй мене, бо я дуже бідний і слабий і малий, заробити не можу, а є у мене дрібні діти, та не їли нині ще хліба. Гриць змилосердився, сягнув у черес, витяг всі три золотих та й дав йому а сам, поспівуючи і підскакуючи, пішов далі. Ой, кличе за ним чоловічок, «Та бо ти всього мені не давай, лише собі трохи». «Нічого, нічого», – повидає гриць, «Я Богу дякувати, здоров та знаю заробити». «Ну, коли так, то скажи мені, що би ти рад мати?» будеш мати. Щоб я градмати? Гм, От що. Перше рушницю, таку, щоби ніколи не хибла. Друге скрипку, таку, щоби як заграю, всі танцювали. А третє щоб мені кожний то зробив, що я його буду просити. Ну, коли так, то я тобі то-то дам. Та й сягнув під полу, добув з-під полу рушницю і скрипку, це я тобі даю, а й третє тобі буде. Що зажадаєш від когось, те він тобі і зробить. Взяв гриць рушницю і скрипку, іде. Аж ту навпроти жидок. Та каже. А відкіль ти, а куди йдеш, а що ти маєш? Гриць сказав йому все по правді. Герсти, каже жидок, продай мені тую скрипку і тую рушницю. А тобі на нащо? Як то нащо? На гандель? Почекай, каже Гриць. Наперед трас спробувати, чи то по правді така рушниця, що ніколи не хибне. «Ну-ну», каже жит, «попробуй, а я тобі добре заплачу». На деревині сиділа птиця. Гриць лиш приложив рушницю, пукнув, та й пташка упала в терен. «На тобі гроші», каже житок, «на тобі десять, на тобі двадцять золотих, на тобі почекай», каже гриць. «Я ще не знаю, чи пташка на смерть застрілена». «Ану, іди та принеси!» Жит лізе межитерний, хоч його коле, І жупан роздер, лізе за пташкою, гадає собі, Але файний гешефт! Як уже далеко в густі терни заліз, А гриць тоді добув скрипку, та каже, «А що, жидику, не жива пташка?» «Біг мене жива! На тобі тридцять золотих! Почекай!» Та за одним разом спробуєм і скрипку. «Як потягне смиком, а жит як скочить, як потернині возьме козака вискакувати та з присядками!» «Ай-вай! Ай-вай! Уже добра проба! Уже лиши! Уже ти дам, що хочеш!» е, каже гриць. Козака-то добре грає. А тепер іще коломийки. Жит уже ледве живий. Терен покалічив ноги, пообдирав пейси, подряпав лице, кров тече, та аж упрів так танцює. Перестав гриць грати, жидисько одрікся всього і гроші кинув, та лишивши черевики в терню, драпці летить до міста. Здалека кричить до гриця, ти, пся віра, ти опришок, почекай, почекай, найно, ти прийдеш до міста. Прийшовши до міста, жидок йде до суду позивати гриця що він йому зграбував гроші та показує свій жупан і своє покалічене тіло. Як знаєте, жит всюди право знайде, а давнішими часами іще суди були інакші, так посилають посіпаків за грицем, й мили його, зв'язали і до арешту. Як взяли жиди ходити до судів, як взяли підкуповувати досить, що випав такий суд, щоб Гриця повісити. Поставили уже за містом шибеницю, ведуть Гриця вішати. Жидова вирушила з цілого міста, а Гриць небоже ще йде під шибеницю і не боїться нічого, бо знав, що той маленький чоловічок йому сказав, що йому мусить кожний то зробити, про що його буде просити. Уже прийшли під шибеницю, уже йому кат береться закладати на шию посторонок, а він повідає до судді. Пане суддя, дозвольте мені іще раз перед смертю «Заграти на моїй скрипці!» Суддя не міг йому заперечити. Дають йому його скрипку, а той жидок, як побачив, що уже скрипка знову у його руках, як крикне «Ай-вай! Ай-вай! Не давайте йому! Не давайте!» А гриць, як потягне смиком козачка, а тут, як не тупнуть всі в один раз, і суддя, і кат, і жовніри, і пани, і пані, і жиди, і жидівки, і діти, байпси, і коні. Як не підуть всі в присядки, так вигопкують, аж земля трясеться. А гриць, як вам не заграє того дрібненького? А були там і старі, і грубі пани, та жиди, та жидівки, уже всі стали без духа. Під аж наскрізь тече, та аж суддя крикнув «Стій, музика! Стій, бійся, Бога! Бо вже паду неживий, уже тобі буде життє дароване!» «Ні», – каже Гриць, – «не стану, доки Жит не скаже, як було насправді». «Ну, чи я тобі, Жиди, відібрав гроші? Чи ти сам їх кинув у лісі?» «Ай-вай, ай-вай», – кричить Жит, перебираючи дрібнюнького, – ви мені не брали! То я хотів вас затуманити і видурути від вас тої скрипки і ту рушницю! То я... То я провинив! Ну, каже Гриць, коли так, то йдіть всі додому тихонько, а я собі піду, куди мені хочеться. І подався своєю дорогою. А Жид... Ще мусив посидіти в арешті і всім заплатити за ту муку, що з його причини стільки гопаків натанцювалися, бо не один той танець одлежав.